— Ти, Бальтазаре, — сказав Проспер Альпанус лагідним голосом, — дуже несправедливий до мене. — Так страшно, зрадливо лаєш мене тепер, коли мені пощастило переважити чари, які руйнували твоє життя. Коли я, аби тільки швидше тебе знайти, розрадити тебе, сідаю на свого улюбленого стрибунця і лечу сюди, з усім, що може дати тобі користь. Але немає нічого гіршого за муки кохання, ніщо не може зрівнятися з нетерпінням душі, яка впала в розпач з кохання й туги. Тому я тобі прощаю, бо таке було й зі мною, коли я приблизно дві тисячі років тому закохався був в одну індійську принцесу на ім'я Бальзаміна, і в розпачі вирвав бороду своєму найкращому приятеливі, черівникові Лотосу. Через що, як ти бачиш, і сам не ношу бороди, щоб і зі мною не сталося такого. Але докладно розповідати про це, та ще й у такому місці було б дуже недоречно, бо кожний закоханий хоче почути лише про своє кохання. Тільки воно, мовляв, уваги варте, Як і кожний поет хотів би слухати тільки свої вірші. Отож, до справи. Знай же, що Цинобер – це жалюгідний каліка, Син однієї бідної селянки, І, що зветься він, власне, малюк Цахес, Тільки з пихи взяв він пишне ім'я Цинобер патронеса фон Рожа-Гожа, чи, власне, славетна фея Рожебельверде, бо це саме вона і є, знайшла малу потвору на дорозі. Фея так думала, коли природа, немов мачуха, скривдила його, то вона нагородить малого дивним таємничим даром, завдяки якому все, що хтось доброго подумає, скаже чи зробить у його присутності і тиме на його рахунок. Бо навіть сам він у товаристві освічених, розумних, дотепних людей буде шанований як освічений, розумний, дотепний, і взагалі його матимуть за найкращого з тих, серед кого він перебуватиме. Ці дивні чари сховані в трьох вогненно-блискучих волосках, що тягнуться через малюкове тім'я до тих волосків, як і взагалі до голови, для нього болючий, ба навіть згубний. Тому фея і зробила його чуб з природи рідкий і кострубатий, густим і кучерявим, щоб він захищав малюкові голову, ховав червону смугу і зміцнював чари. Кожного дев'ятого дня фея Сама зачісувала малюкові кучері магічним золотим грибінцем, і та зачіска зводила на нівець усі спроби знищити чари. Але грибінець той був знищений міцним талісманом, якого я зумів підсунути добрій феї, коли вона відвідала мене. Тепер вся річ у тому, щоб вирвати ті вогнисто-червоні волоски і цинобер знов перетвориться на ніщо. Тобі, мій милий Бальтазаре, призначено знищити ті чари. Ти сміливий, дужий, спритний. Ти зробиш це так, як треба. Візьми це маленьке відшліфоване скельце, підійди близько до малого цинобера, де б ти його не зустрів, пильно подивись через це скельце на його голову, і виразно побачиш, як три червоних волоски окремо від решти тягнуться через його голову. Міцно схопи їх, незважай на пронизливий котячий вереск, який він щинить, вирви заразом усі три, і там же на місці спали. А то вони можуть наробити ще всілякого лиха. Отож, зверни особливу увагу, на те, щоб спритно й міцно схопитися за волоски. І нападай на малюка тоді, як десь поблизу горітиме вогонь або свічка.